Alltså Martin, vad är det här? Har du byggt ett fort här ute? Ja, kanske. Men vad, vad ska det vara till? Jaha, har du gjort massa snöbollar här? Ja, men jag ska inte kasta dem på dig. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det lovar jag. Ah! Ah! Sluta! Ah! Sluta! Jag var att alltså, nu ligger du risigt till. Vadå? Don't tell me that your life is dull and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 Nej. Att varje gång vi ska göra det här introt så vill jag säga det på ett annat sätt. <laughs> ja, men jag tycker det är bra att köra samma. Och sen så går vi in på veckans ämne. Och veckans ämne är ju längtan och saknad i bonusfamiljen. Och det är ju en ganska stor del av att vara en ombildad familj. Att det är alltid någon som saknar eller längtar efter någon. Mm. Man kan sakna även efter saker eller efter omständigheter eller efter tid- men det är klart, mycket handlar ju om att sakna föräldrar, barn och syskon. Och så kan man ju sakna sånt som inte finns. Man kan till exempel sakna ett gemensamt barn. Mm -hmm. Eller själva kärnfamiljen som man kanske har levt i tidigare. Ja, för man kan ju faktiskt sakna själva konceptet kärnfamilj. Även om man skulle önska att ens ex får både ditt peppa och kanske dyta är det lite varmare. <laughs> ja, just det. Neråt en bit kan vi kalla det. Men det ska vi prata om ganska snart och först så kör vi väl lite hänt i veckan. Mm. Det som har hänt i veckan det är ju att jag har fått sådana här härliga långa sårmorgonar så det är därför jag har den här lite mer rostliga rösten just nu. Du menar för att du har jobbat natt eller för att du inte behöver gå upp med helle på morgonen? Nej, jag menar för att vi är i småland just nu och där vi bara har det lyxigt och gott och inte gör någonting överhuvudtaget som vi inte vill. Mm, det stämmer ju. Vi har åkt till sommarhuset där det går att vara även när det som idag är minus nio grader och jättemycket snö överallt. Det är ju därför man inte ska säga sommarhus, man ska säga fritidshus. Ja, det låter bättre. Eller på engelska, cabin. The residence. Ja, då tänker man ju nästan på någon sån här herrgård ungefär. På tal om engelska så kommer vi ju framöver att ha ett avsnitt som är just på engelska. Och det är inte för att vi tycker att vi är så fantastiskt bra att vi borde spridas överallt till alla engelsktalande länder utan för att vi ska intervjua din gamla vän Cheryl som bor i USA. Just det, hon bor i Seattle med sin man Steve och han hade en son när de träffades och sen fick de en gemensam dotter som heter Annika. Säger de step parents eller bonusparents? parents? Nej, jag vet att hon har sagt att hon tycker att det låter som ett bra uttryck, att det borde heta bonusparent. Jag tror nog att hon har blivit kallad mamma eftersom hennes bonusson var så pass liten när de träffades. Och jag tror att han har bott heltid där nu i 15 år eller någonting. Senast jag var där var för tio år sedan och var med på 40-årskalaset och sådär. Men vi träffades ju första gången när vi tågluffade och det var ju 93 så det är ju väldigt läge själv. Ja, det ska bli trevligt att få träffa ditt förflut med. <laughs> ja, just det. Det är ju lite så i en bonusfamilj så är det ju ofta så att man kanske har mycket förflutet och lite mindre tid som man har gemensamt som man träffas senare i livet. Mm, och det kan ju finnas gamla kompisar som har varit viktiga under en viss period. Och som man sen kanske inte träffar lika ofta. Och då blir det ju kanske ändå konstigare för ens partner att höra talas om någon. Eller någon som bor långt bort som man inte träffar alls då. Jag gillar att Cheryl gillar mig så mycket fast vi inte ens har träffat. Det tycker jag är en bra egenskap hos människor att de gillar mig. Ja, men hon är väldigt eh, positiv och trevlig och så. Och hennes föräldrar bor i alla fall halva året... I Sverige och hon har en brorsa som också bor i Sverige och är gift med en svenska och har barn här och så mm. Men vad har hänt mer i veckan? Ja, en liten detalj är att vi har skrivit CV och ansökningsbrev för sommarjobb med alla tre tonåringarna. Ja men precis, och där har du ju varit väldigt engagerad, tack för det. Är det väldigt viktigt för en bonusförälder att deras bonusbarn får jobb och försörjning så att de kan flytta hemifrån en dag? <laughs> Nej, det tror jag nog inte. Jag tror att det är viktigast för barnen själva att de då känner sig extra vuxna när de kan tjäna lite egna pengar. Och sen är det klart, blir det något över och de har gått ut gymnasiet och inte pluggar vidare- så det är klart att det skulle vara konstigt om någon bor och äter gratis och samtidigt har en månadslön. Då tror jag att barnen förstår att de får hjälpa till lite. Nej men det är ju viktigt för att snart är det är ju så att de ska ut i världen och pröva sina egna små stappliga ben. Ja. För det är så jag ser dem. Jag ser dem som knubbiga varelser som knappt kan gå. De är mina bebisar för alltid. Det tror jag att de kommer vara. Just nu så är vi ju som sagt i Småland med specialfarfar som vi kallar min pappa. För han är ju bonusfarfar och sen så är han ju biologisk farfar till brorsans tre barn. Och nu är han dessutom gammelfarfar även om ni där ett tag fick för er att han var gammel morfar, men det är ju helt fel. Ja han är ju morfars far men han är ju framförallt Kerstins farfar så när hon nu har fått barn så blir han gammelfarfar. Och jag funderade lite på det om det kan finnas något negativt med att vi är här ensamma och har det så bra utan barnen. Om man kan liksom få dåligt samvete för det på något sätt. Alltså först och främst så är det ju faktiskt pappavecka. Även om vi är helt förvirrade i våra familj just nu när det är pappavecka och mammavecka. Och jag har märkt att till och med barnen börjar undra så här, är det pappavecka? Eller är det mammavecka? Och det enda som skiljer veckorna åt nu för tiden, det är ju att Varannan vecka så går du och häller med soporna och varannan vecka så turas de tre tonåringarna om att gå med soporna och då kan man på något sätt utifrån det veta ifall det är pappa eller mamma vecka men annars så är det ju helt vilda västen där. Ja och det blir ju extra svårt då om man inte håller det här att man ska gå till exempel på söndag. Blir det fullt tidigare så får man gå en extra gång och glömmer man på söndag så kanske det blir måndag eller tisdag. <laughs> nu pratar du ännu mer om soporna ni ser. Martin tycker att det här är väldigt viktigt. Jag nämnde soporna bara för att vi skulle poängtera att vi inte vet ifall det är mamma eller pappa pappavecka. Mm. Men det är alltså pappavecka så att egentligen så har vi ju inget juridiskt ansvar för barnen just nu. <laughs> Nej, vi har alltid ansvar för barnen och vi har alltid barn så säger ju vi att det är bara att ibland så är de inte hos oss och vi är ju inte barnfria utan vi är barnlösa jag tycker det är positivt i alla familjer alltså även en kärnfamilj att de vuxna tar sig tid att vara vuxna och om det finns möjlighet till det så att jag har inget dåligt samvete för det, det hade ju varit i så fall ifall mina barn hade hängt runt mina ben och gråtit när jag lämnade dem men de verkar ganska okej okay med att vi åkte iväg en helg så att när jag har inget dåligt samvete där kan jag tänka sig att Undrar för Martin är så himla God och glad och mysig När han inte är hemma med barnen Då är han också god och mysig Men han är något annan Stressad förälder Och det är väl för att du är så mycket förälder Att du också går in i det här Att eh, ta mycket ansvar och så hemma Och det kan ju vara jobbigt Och då behöver man också paus från det Jag tror att jag går in mycket i det praktiska Att jag jobbar åtta timmar Och sen så försöker jag Ordna med Praktiska saker hemma. Och så jobbar jag ju hemma också. Så att eh, jag har inte riktigt fått ihop det alla dagar. Utan eh, då blir jag stressad. Och nu när jag till och med kunde ta en dag semester. Och så lämnade vi av Helle och hennes storebror Kevin. På hennes pappas sida. Det var inte där vi lämnade av dem. Utan vi lämnade dem på tåget. Så de kunde åka till sin gemensamma pappa i Stockholm. Då blev det ju på något sätt som en extra lång semesterhelg bara för oss. Det är inte heller rätt att ha fått ihop det är ju det här att känster inte är någon annans kärlekspråk i familjen än ditt. Nej, det är svårt att bryta det. Och sen tror jag också att jag kanske försöker överkompensera på något sätt om jag inte kan ta lika stort känslomässigt ansvar för till exempel om någon tonåring har en svacka eller så. Då kanske jag går in ännu mer för att ja men då ska jag tvätta och husha och handla och sånt där. Jaha, jag tror du försökte kompensera för att du inte har funnits i mitt och barnens liv alla de andra åren så att du medtänkte ja men Maria har tvättat och lagat mat och tagit hand om allting så länge så nu har hon rätt att bara vila och skilla och ha det bra så tar jag hand om allting. Nej, det tror jag inte. Det skulle ju vara som att jag försöker Göra dina ex mäns jobb nu liksom. För att de inte tog halva delen förr så ska jag ta mer än halva nu då. Var det en släng mot mina ex här mitt i podden? Ja men det blir ju så att eh, jag tycker absolut att det räcker om jag gör sammanlagt halva. Men då kanske det blir lite mer praktiskt än känslomässigt. Om det var en däng mot mina ex eller inte, det låter vi vara osagt. Men de har sina egna liv nu och klarar sig riktigt bra. Jag tror att de tvättar sina egna kläder och lagar sin egen mat. Ja, det tvivlar jag inte på. Vi har ju lite kontakt via sms och sådär. Mm. Det här med att ha två ex kan ibland vara lite knepigt tycker jag. Du har ju också ex men du behöver inte ha samma kontakt med dem för du har inga barn eller hundar eller annat som måste avklaras via telefon eller sms. Jag har ju lite olika kontakt med mina två ex men det kanske vi ska gå in på i ett helt annat avsnitt. Mm. Jag tror att vi går vidare och innan vi tar diskussionen så kanske vi ska fundera på någonting som du sa när vi var ute på en väldigt lång promenad i kylan igår. Så lång och så kall, mycket beroende på att Martin gick och vilse med oss. Men allra mest beroende på att du inte hade klätt på dig tillräckligt. Jag hade klätt på mig tillräckligt för att gå en promenad där man inte gick vilse. Ja, fast jag tror du hade blivit kall ändå. För vi skulle gå 12 000 steg och vi gick 13 000 steg. Så att du hamnade kall kanske efter 9 000 steg. Men det var de sista 1000 stegen som tog all värme från min kropp och min själ. Ja, det kanske det var, det var jag som svängde fel på ett ställe så kom vi till ett, Industriområde och fick gå liksom längs med en eh, motortrafikled kanske det kan kallas. Och sen fick vi vända, och då blev det lite extra. Men sammanlagt var det ju väldigt trevligt. Ja, han började se såna här bilder om att de skulle hitta oss, våra kalla livlösa kroppar. Någonstans i Vetlanda. Fast vi hade ju kunnat bara ringa hem till min pappa så hade han ju åkt och hämtat oss. Men det var inte lika dramatiskt att tänka så. Nej, men det som var lite kul var att du hade någon fundering om att vi skulle flytta hit liksom permanent och så skulle Kevins mamma Lisa och hennes kille George flytta in någonstans i vårt radhus och så funderade vi på hur skulle vi då lösa det med de olika rummen och så. Ja, och jag tycker det är ännu roligt att du blev så engagerad i det så att det känns lite som att du redan hade börjat planera det. Men nej, vi ska inte flytta hit permanent och tyvärr så kan vi inte erbjuda Lisa och Jords plats i vår lägenhet. Men vi hoppas att det ska dyka upp en annan lägenhet. Så vet ni någonting om lägenheter i Varberg med Omnade så hör av er till oss. Vad skulle det bli för en sorts bonusfamilj då? För då blir det då mina fyra barn som jag då har med två olika pappor och så min yngstas Bror och hans mamma och hennes nya skulle bilda en slags familj. Vad blir det för en familj? Jag tror man får hitta på helt nya namn där kanske. Men någon slags utökad bonus, dubbelbonusfamilj. Eller en... Vad heter det om man får extra mycket bonus på jobbet? Om man är liksom employer of the month. Ja just det, eller något slags OB-bonustillägg. Ja, precis. Obekväm, OB -bonus. Obekväm bonusfamilj. OB, <laughs> OB jag tänker alltid på bindor och OB. Men... Ja, just det. Det behöver vi inte prata om just i detta avsnittet av podden. mega bonusfamilj Men hjälp gärna podden och hjälp gärna Lisa och Jorge genom att tipsa oss om lediga lägenheter. På tal om olika namn för familjer så lärde jag mig den här veckan att man i hbtq i sammanhang när man bildar familj använder två olika sorts ord. Och det ena är ju då ifall en av personerna har barn sedan tidigare och då kallar de det för stjärnfamilj. Ja just det. Men om två personer skaffar ett barn tillsammans oavsett kön eller läggning då kallas det för regnbågsfamilj. Just det och det har vi ju haft med några olika par i podden och vi kanske kommer ha det framöver också. Ja, men de som berättar detta för mig kommer att vara gäster i podden. Mm. Så det ska bli väldigt spännande. Jag har ju inte tänkt på det innan. Och det är ju självklart att det också ska vara en skillnad där. Ifall man bildar en familj tillsammans och skaffar barn tillsammans. Eller ifall det då finns barn sedan tidigare. Och då det är mera en bonusfamilj. Sen kan ju de också kalla det för bonusfamilj när de vill. Det är ja, helt okej. Okay. Det tänkte jag nästan att jag gör ingen större skillnad. Är det en bonusfamilj så spelar det ingen roll om det är två pappor eller två mammor eller... På något annat sätt. Nej, bara de inte håller på IFK år. <laughs> det har väl inget med detta att göra. Jag tycker bara att det var länge sedan jag fick säga det i podden så nu sa jag det igen. Mm. Jag tror faktiskt att IFK som jag håller på då har värvat en AIK-spelare. Men nu är AIK på väg att värva en av våra spelare. Så att det kanske blir ett väldigt spännande möte i andra omgången tror jag redan. Alltså vad har den här världen kommit till? när man lämnar blåvitt för AIK. Nej, när man lämnar AIK för blåvitt. <hör> vi får säkert återkomma till våra till fotbollen och allsvenskan. Det som är härligt är att det i alla fall verkar bli en riktig allsvensk säsong. Sen får vi väl se när vi kan gå och kolla live på fotboll. Ja men alltså har man en ordentlig arena som AIK har. Då finns det gott om plats för både avstånd och människor. Ja och det konstiga är där att man fortfarande bara har fått vara 50 personer. Även om det då är en liten teater eller om det skulle vara en jättestor arena som Gamla Ullevi till exempel. En gång så var vi nästan bara 20-30 personer inne på hela Stora Fräns Arena. Det var coolt. Jaha, när var det. Det var när jag och barnen vi hade smugit oss in på Falkenbergs buss som åkte till Stockholm för att titta på Falkenberg mot AIK. De visste inte att vi var AIK-are. Vi gömde våra AIK-halsstrycker eh, långt ned i väskorna. <laughs> eh, och sen eh, när vi kom fram så var det tyvärr vattenskador på planen så att själva matchen blev inställd tyvärr. Oj! Ja. Så det var lite snöpligt men då som lite kompensation så fick vi komma in och titta lite i, i omklädningsrummen och Aha. sitta i de här stolarna där lagen sitter och sådär. Så, där, så att det var lite coolt. Mm. Nu tror jag att det är dags att eh, gå över till vårt diskussionsämne och vi ska ju prata om längtan och saknad i bonusfamiljen. Vill du vara moderator i det här? Ämnet, eller ska jag vara det? Nej, vi kan turas om lite men det var ju din idé just det här om att det nästan alltid är minst en person i en bonusfamilj som lever med mycket längtan och saknad. Kanske ska bena upp lite vad det kan finnas för olika sorters saknad. Mm. Och jag tänker börja någonstans där jag i min förra bonusfamilj hade en dotter som liksom levde heltid med oss två vuxna då. Ja. Och eh, hennes olika syskon och Hon hade syskon på både sin pappas sida- och sin mammas sida. Så att hon varannan vecka- så var det ju som helt tomt. Och jag upplevde att hon faktiskt- undrade lite, vad är de någonstans- och saknade dem och gick omkring. När hon var liten så gick hon omkring och letade efter dem. Vad ja. är de någonstans? De var ju som bara borta. Ja. Och hur det påverkar ett barn- att redan från början- ha människor som bara kommer- och går i ens liv- hon hade ju inte varit med över skilsmässa eller så. Det har hon ju nu då. Ja. Men då var det ju bara att plötsligt så var de bara borta. Mm. Jag tänker nog mest på det här att det faktiskt är en skillnad mellan bonusföräldrar och föräldrar. Ofta tror jag att det är det. Och jag kan känna att min saknad är på ett annat sätt. Du kanske saknar barnen mer än du saknar mig. Och så saknar jag barnen. Först efter lite längre tid och det känns som att jag har nog inte varit borta tillräckligt länge från barnen för att börja längta. Så du menar just den här, den vuxna längtan efter barnen och då att det finns en viss skillnad på att vara en bonusförälder och att vara en biologisk förälder. Och där kan ju också finnas den här aspekten att man kan ha lite olika förståelser för varandra att en bonusförälder kanske faktiskt ska tycka att det är lite skönt när bonusbarnen är borta nu säger vi inte att det är så i vår familj ifall våra barn lyssnar nu och börjar gråta men <laughs> så kan det vara för en biologisk förälder också att man kan tycka att det är skönt att få lite vuxen tid som vi har nu till exempel och att man inte ska dåligt samvete för det men det är ett annat avsnitt men i alla fall, det finns vuxenlängtan och det finns barnlängtan och barnen tänker jag är ju att som jag sa innan så är det ju syskon som saknar syskon men det är också barn som saknar sina olika föräldrar och då kan det ju vara extra tufft att behöva sakna ifall det är lite dåliga relationer mellan de vuxna. Att, får man uttrycka det? Får man liksom säga säga, ja, alltså, jag saknar min pappa så mycket nu. När man kanske har en mamma som egentligen önskar att ens pappa hade flugit och farit dit. Peppan växte, som vi sa här i början. Mm. Jag tror ju att eh, om vi utgår från vår familj så ser jag det som en fördel nu att vi har, heller som minst, på heltid. Och sen har vi de andra barnen så nära oss. Saga som helst bor ju heltid. Och Yvalin kommer ju i princip varje dag. Även om hon inte sover så ofta hos oss. Och sen har vi Lycke som är lite varannan dag ungefär hos oss och hos sin flickvän och hennes mm. familj. Men där tycker du att det är bra att vi har Helle, våra minsta på heltid. Men tänker du på att hon då en stor del av sitt liv, inte bara varannan vecka som du var innan. Så saknar hon nyckelfigurer i sitt liv? Ja, jag har nog inte tänkt tillräckligt på det men jag tror att det är bra om vi liksom är lite vaksamma. Så om hon börjar uttrycka en längtan så tycker jag att vi ska liksom hjälpa till till exempel så att hon får träffa sin andra storebror. Inte bara Lycke som hon har i huset ofta utan även Kevin som bor en liten bit bort oss. Mm, där det ju det här att man faktiskt som barn i en bonusfamilj, ombildad familj, kanske ofta har flera personer, inte bara sina syskon och sina föräldrar som de saknar, utan det kan ju vara mormödrar och farfadrar och kusiner och annat. Dels människor som kanske helt försvinner ur ens liv ifall man kanske har haft en bonusfamilj sedan tidigare. De personerna kanske inte finns lika mycket. Och dels då de här olika kring figurerna i de respektive familjerna- som man då kanske inte bara träffar- mer sällan än varannan vecka- utan ännu mer sällan. Mm. Jag tänkte lite på det här med- längtan efter en kärnfamilj. Och jag har ju inte känt det. Egentligen så kände jag inte det så mycket- innan jag träffade dig. När jag till exempel var särbo- under två olika perioder. Så hade jag liksom ingen- Längtan efter ett biologiskt barn eller längtan efter att starta en kärnfamilj, även om jag är uppvuxen i en kärnfamilj, precis som du är. Och nu så känns det ju för mig som att jag har en fru och jag har fyra barn, så för mig är det ju ganska likt en kärnfamilj, även mm. om jag förstår att känslorna är annorlunda. Men vi har ju lite det här som om, vi tänker så att vi ska vara som om det var en kärnfamilj vad gäller Liksom våran uppdelning och så. Jag tror att saknaden efter själva kärnfamiljskonceptet kan vara just de gångerna när det är jobbigt. Till exempel om man har barn som saknar och längtar. Då kan man tänka att, oh, alltså, varför dömde jag mina barn till att leva så här? Eller om man kanske känner det då, som du också nämnde, de här olika känslorna. Så kanske man tänker att, Åh, tänk om vi hade varit liksom en kärnfamilj med gemensamma barn. Då hade vi tyckt och tänkt och känt likadant och... Alltså det är de gångerna som man kanske saknar kärnfamiljskonceptet och förhoppningsvis så är de gångerna få men ibland så kan det vara att det växer sig så stort i ens eget sinne att man liksom bara fokuserar på det att oj alltså ja, vi måste ha ett gemensamt barn Eller, och då kan det bli som en vit val som det heter att mm. man ser ingenting annat än de här bristerna de som, som finns i en bonusfamilj och, och det hade varit så mycket bättre i en kärnfamilj men jag tänker också att man ska komma ihåg att man gjorde ju slut eller skilde sig på grund av en anledning. Och då var man kanske då i en kärnfamilj och det funkade inte. Nej. Så att då har man haft det och det funkade inte. Då är ju inte det någonting som man ska länka tillbaka till egentligen. Nej, men du måste väl ha längtat efter ett gemensamt barn efter ditt första uppbrott? Ja, jag kan ju minnas att jag tänkte att våra familjer skulle som liksom bli mer sammansvetsade om vi hade... En gemensam länk och ett tag så fungerade det faktiskt att både syskonen och, och vi vuxna, vi hade ju då vårat lilla gemensamma hjärteämne som då var Helle som är mitt yngsta barn tillsammans med pappa nummer två. Men det är ju inte en anledning till att skaffa barn egentligen att den ska vara någon slags kit. Nej. Eller heter det shit? Det heter väl kit Jaha. First aid shit. <laughs> som vi såg på tv igår. Ja, nej men precis. Jag tycker att det kan vara orättvist att sätta ett barn till världen i den egenskapen av att den som ska lappa ihop någonting eller få familjen att känna större gemenskap. Men jag kan relatera till den känslan faktiskt. Mm. Och sen innan vi går in på lite hur vi hanterar de här olika känslorna och hur vi agerar mot barnen när de känner längtan så kan vi väl prata någonting om när man då längtar efter någonting som inte är en nära släkting. Till exempel kan man ju längta efter ett husdjur som man då har varannan vecka bara. Ja, och även saker som, alltså som är saker, materiella saker. Att det här, ah, men nu har jag den hos pappa och den är hos mamma. Och, och att det faktiskt är en känsla som man också ska ha respekt för. Att det är jobbigt att ha sina saker utspridda. På två olika hem. Mm. Man kanske har en bättre säng på ena stället eller ett skrivbord som man gillar eller en stationär dator som inte går att flytta så lätt eller något instrument. Jag menar en gitarr går ju att cykla med men har du ett piano till exempel så lär ju det stå kvar hos den ena föräldern. Ja, eller om man har ett större rum eller ett mindre rum eller på ena stället kanske man delar rum med ett syskon och på andra stället kanske man har ett eget rum. Det är mm. sådana saker som det är ju materiella ting som man kan sakna och längta efter. Mm. När jag växte upp så hade jag ju min mormor och morfar på nära håll. Det var väl kanske en mil eller två och jag var ofta där. Jag och min lillebror blev passade i olika sammanhang och de kom också till oss. Men sen hade jag då min farmor och farfar 25 mil bort ungefär i Småland där vi är just nu. Men jag har inget riktigt minne av så att jag längtade till farmor och farfar. Men det är för att du är helt känslokall och utan emotionella egenskaper. <laughs> Nej men däremot så kunde jag ju känna att jag längtade efter mormor och morfar Och det kan ju bli så faktiskt att de man träffar mest, de längtar man också efter mer. Det behöver ju inte vara så att de man inte träffar, att det är de man saknar liksom. Nej, men det har du rätt i. Så kan det vara. Men tror du att vi missar någonting hemma att barnen längtar efter sina andra föräldrar eller efter några speciella saker, eller tror du att de mår bra liksom? Först och främst när du säger så så tänker jag att man kanske inte ska värdera det här med saknad och längtan som att det skulle vara något dåligt- Alltså ifall man känner sig på. ja ah, men om mitt barn längtar jättemycket efter sin andra förälder så är det någonting dåligt med oss eller någonting dåligt i vår familj utan man kanske ska se det mer som en naturlig grej att det är så i en bonusfamilj, i en ombildad familj att det finns saknad och längtan och att på något sätt så kanske vi tycker att det är negativt mm. men det är kanske inte för att det är positivt utan att det är naturligt det är som att man måste äta, man måste sova, man måste kissa man längtar efter saker och människor som inte finns i ens liv. Mm. Så att man inte lägger för mycket negativ värdering i det. Och inte heller dömer sig själv att och vad misslyckad jag är att mitt barn går och längtar efter det som inte finns här just nu. Och det är ju ganska naturligt att när det inte finns, det är ju då man längtar efter det. Mm, mm. Så därför så behöver man inte ta det personligt. Så det är en bra utgångspunkt att dels liksom plocka ut sig själv lite ur ekvationen att inte ta åt sig och inte tänka att jag måste fixa det här. Alltså ett barn måste inte vara glad och inte tänka på sin förälder en hel vecka. Mm. Det är som inte viktigt och jag tänker också att när det då ploppar upp, att man tar det på ett naturligt sätt och man kan säga att, men jag förstår det. Alltså man kan relatera, man kan låta barnet prata om den andra föräldern. Om ett barn lever i en situation där de känner att de inte ens får prata om den andra föräldern. Då kan jag förstå att det dels blir jobbigt med känslorna, men dels också att de kanske bara stänger av dem och inte visar dem. Och det var det jag också tänkte komma in lite på, att man inte ska se då det som en ett mått på lycka och att man har klarat det bra att ett barn aldrig uttrycker längtan och saknad. Nej. Att det liksom inte ja ah, men vad bra vi är att de aldrig längtar efter sina andra föräldrar för det kan ju vara så att de bara håller de känslorna inuti. Så att om du har ett barn som faktiskt kan uttrycka att nu saknar jag någonting nu längtar jag, nu är jag ledsen och nedständ se det som ett positivt Bevis på att du har gjort ditt barn så tryggt att den känner att den kan visa dig alla sina känslor. Mm, det tycker jag låter väldigt bra. Man måste tillåta sig att längta och sakna. Och att man måste även då få visa de känslorna precis som alla andra känslor. Och att det liksom är en del av livet. Och just nu så är jag glad att jag egentligen inte längtar efter något speciellt eller saknar någonting jag... Kan tycka att det är lite segt det här med coronapandemin förstås då. Så just nu så kan jag inte spela trummor. Jag kan inte spela innebandy och vi kan inte gå på några konserter eller föreställningar eller någonting sånt där. Det kan ju vara lite egoistiskt men då kan jag ju säga att mitt liv är så bra så att det jag längtar efter. Det är sådana små saker som jag på ett sätt klarar mig utan. Det hade varit mycket värre om jag längtade efter... En ny fru. Det har ju aldrig varit aktuellt men om jag längtade efter att få någon annan form av bekräftelse eller om jag skulle längta efter att få vara själv eller längta efter att få vara själv med bara dig. Men det gör jag inte. Däremot märker jag ju att de gångerna när vi kommer bort en sväng då blir det en annan känsla och det kan vi behöva någon gång då då. Nu tycker jag att vi kommer bort en sväng från ämnet men jag tänker dra tillbaka oss dit och tänka nu har vi pratat lite om ja, men lite saknad och längtan som är så där lite normalt och vanligt. Men hur gör man då ifall det som liksom blir enormt stort? Ifall man då har ett barn som gråter varje dag eller varje kväll och vill ha jättemycket kontakt med den andra föräldern och när det som liksom blir ett, kanske ett lite större problem. Mm. Vad gör man då? Ja, det svåra där tror jag ju är att det kan ju vara någonting då som uppmuntras varannan vecka. Det kan ju vara att man har en väldigt nära kontakt. Säg till exempel då om det finns en biologisk mamma på andra sidan som har väldigt bra kontakt med ett av barnen och att det blir en period när det här barnet då har så starka känslor och behöver ringa varje dag och sådär. Då får man ju lite tänka att det som händer det kommande halvåret, det behöver ju inte vara för alltid. Man kan ju Prata kanske då med sitt ex och att man kanske inte ska göra det så dramatiskt varje gång då att åh nu skiljs vi åt, nu kommer vi inte träffas på fyra dagar och åh vi måste höras och säga natt varje kväll och så utan samtidigt är det ju svårt att säga åt någon annan hur de ska agera. Ja, man kan ju oftast bara förändra sig själv men du har helt rätt där i att det ligger kanske ganska mycket ansvar hos oss vuxna. Att även om en hjärta då går sönder och samman. När man ska skiljas från sina barn. Så kanske man kan dämpa på det lite. Så att man tänker att ah, men nu är de hos sina andra förälder. Och det är så. Och för att underlätta för mitt barn. Så kanske de inte ska se att jag är supermega ledsen. Sen så kanske man inte behöver låtsas heller. Det gillar inte barn det heller. Att man inte visar sina känslor. Men kanske försöka... Säga det på ett bra sätt, som att nu skiljs vi åt, och jag kommer sakna dig jättemycket men jag vet att du kommer ha det bra hos pappa eller mamma, och vi ses ju snart igen. Mm. Så att liksom, försöka underlätta lite genom att inte slå på stora trumman och vara för överdramatisk vid överlämning och sånt. Lite som man gör på dagis, när man lämnar sina barn, ursäkta förskolan men... Eh, jag vet att det är tufft ibland när man känner att man saknar och längtar och kanske vill ringa. Jag har faktiskt gjort ganska mycket så under alla dessa åren att jag låter mina barn vara ganska mycket. När de är hos sin pappa så är de där. Jag skriver inte jättemycket till dem eller ringer dem varje dag eller så. Utan även om jag hade kunnat göra det, liksom, hej hur mår ni och hur har ni det? Utan jag chillar faktiskt lite och låter det vara tills de mm. kommer tillbaka då. Mm. Och sen så tror jag också att om man märker att en vecka i taget är lite för lång tid. Så kan man göra andra typer av uppdelningar och har man så att säga flera barnkullar, om det finns något gemensamt och om det finns bonusbarn på båda sidorna så kan man göra olika uppdelningar. Där hörde vi ju om någon till exempel som hade ena partners barn i två dagar och sen så kom de andra och så var de tillsammans i fem dagar och sen så blev det då två dagar med bara den andra personens biologiska barn då så att man... Fick det lite uppdelat och man kan även ha då som du hade i början att Helle kom tillbaka en speciell dag i veckan även under pappaveckan. Så att det bara blev då några dagar utan varandra. Mm, och det var ju vice versa så hade hon en speciell dag då hon alltid var hos sin pappa. Mm. Och då blev det ju faktiskt att hon var aldrig ifrån sina föräldrar mer än typ tre dagar var väl det längsta tror jag. Mm. Mm. Det är ett bra tips. Jag tänker om vi ska gå tillbaka till det här med den längtan som ett barn då som aldrig flyttar utan som bor stadigvarande medan den syskon flyttar. Så de sakerna jag skulle vilja tipsa om där det är dels nu i sådana här facetime att det andra barnet kan få se sina syskon där de bor. För ibland kan det vara väldigt abstrakt att en syskon försvinner iväg. Man vet inte var de bor. Man vet mm. inte var de är. Så har man den relationen med sitt ex så kanske man kan fråga ifall syskonet kan få komma och hälsa på sina syskon, ja. fysiskt där de bor så att de får se hur de bor eller då kanske via facetime så att de kan få en liten inblick i hur deras syskon har det på det andra stället och jättebra om man kan vara liksom vuxna i det här sammanhanget och lägga allting annat åt sidan och ha ett bra samarbete runt det här med barn som bor varannan vecka Mm. Vi har ju alltid tyckt det att ju fler vuxna desto bättre egentligen att barnen kan ha många förebilder och har man en sån relation med sitt ex till exempel att vi skulle kunna skicka med Helle så att hon passades av till exempel då tonåringarnas pappa eller Kevins mamma eller sådär. Så funkar det och Kevin har bott hos oss under en period och det funkade ju bra även om vi inte är biologiskt förälder till honom någon av oss så är vi ju ändå vuxna som kan liksom göra de viktigaste sakerna. Mm. Så det är väl ett tips i det här saknad och längtans avsnittet att försöka så långt det går och så det känns naturligt att ha ett samarbete mellan de vuxna runt våra barn så att de kan känna sig trygga i att det är okej okay att sakna och längta. Jag kan få vara del av mina saknade människors liv även när de inte är hos oss. Jag kan få se var de bor, jag kan få höra av mig när jag vill och eh, som du sa så tycker jag är jätteviktigt att det kan vara olika perioder. Om det är en längtansperiod ett kort tag så kanske man inte ska balla ur och tänka att åh vad jobbigt det här var för det behöver inte vara för evigt. Nej. Sen så har vi fått en reaktion som jag tänkte vi kunde avsluta med och jag tror att det var på Instagram. Där har vi ju ett konto som heter bonuspappan.plusmamman. och det finns ju även på Facebook då, bonuspappan och plusmamman och även bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi hoppas att ni har sett och kanske är medlemmar i. Men där var det någon som påpekade här om att även mor och farföräldrar kan ju längta efter sina Barnbarn och bonusbarnbarn. Och att det kan bli lite skillnad där efter en separation. Hur man då ska hålla kontakten. Till exempel när ens barnbarn är hos ens tidigare svärson eller svärdotter. Det kan ju kännas lite konstigt till exempel då för ens biologiska barn. Att man fortsätter ha kontakt med exet just när det gäller barnbarnen. Mm, och födelsedagar och sånt. Det kan ju vara att barnbarnet då kanske är hos den andra föräldern när den fyller år och så brukar man ringa och gratta och så kanske man inte känner att man vill ringa sin som du sa, före detta svärdotter eller svärson, så, så att men då får väl exen hjälpas åt att förmedla telefonnummer och lite annat så att de kan få gratta på födelsedagar och liksom ha kontakten och, och så där mm. att det också är viktigt. Och det har ju varit lite extra jobbigt nu eftersom Många mor- och farföräldrar kanske är i riskgrupp för corona så att man inte får krama om varandra längre. Det är ju jobbigt för oss alla. Mm. Det här är ju egentligen ett enormt stort ämne och vi hade nog kunnat prata om det i en evighet i de olika varianterna av saknad och längtan. För det finns ju en uppsjö av liksom korsvarianter där. Jag tänkte vi nämnde det här med husdjur ett tag. Och jag tänker att djur är ju väldigt viktiga för barn, speciellt för barn tror jag. Ja. För att de kan ge djuret sina känslor, de kan prata med det på ett annat sätt än de pratar med en människa. Och jag tror att de kan få mycket stöd och så från ett djur. Och om man då lever då varannan vecka och som i vårt fall så är det så att vår dotter har ju en katt som hon fick strax innan hennes pappa flyttade väldigt långt bort så den katten träffar hon ju bara en gång i månaden på sin höjd. Ja. Och hur det faktiskt påverkar ett barn. Att ens husdjur bor långt bort. Stora delar av tiden. Det kanske man inte tänker på. Nej. Nej det har du rätt i. Ja som sagt vi kan ju prata. Hur länge som helst nästan. Men nu tycker jag att vi innan vi går vidare. Väljer ut två goda tips. Och två saker som man ska undvika. Just när det gäller längtan och saknad. Och du får börja. Åh. Oh. Vad spännande när man bara <laughs> kastas in i det här. Men det brukar ju vara jag som gör det så att det är väl rättvist. Jag tänker, dos, det är väl tillåt dina barn att ha saknad och längtan. Det är inget farligt. Det kan verka stort och enormt och hjärtskärande. Men jag tror att det är viktigt att det får komma ut och inte låses in inuti barnet. Och då bollar jag över så att du kan säga ditt första tips innan jag säger mitt andra tips. Okej. Okay. Då väljer jag nog att våga och orka prata med ditt ex, alltså den andra ursprungsföräldern eller vårdnadshavaren om det blir problem. Tänk att det inte var för evigt och att det faktiskt är normalt att längta efter någon och att sakna till exempel en förälder. Blir det så mycket kontakt på era veckor att det är liksom störande för relationen så måste man då som vuxen prata om det och tänka hela tiden på barnets bästa. Mm. Om vi skulle ha två var så får jag väl säga en kortis nu då och mitt andra tips är ta det inte personligt bara för att ditt barn längtar efter någonting annat betyder inte det att du har misslyckats. Ja då blir mitt andra tips att man kan antingen försöka Lägga in någon dag även om man kan tycka att det är jobbigt mitt i veckan så där att man besöker men det kan ju vara något sånt enkelt som att ett barn som längtar väldigt mycket och har båda föräldrarna i närheten efter skolan kan komma hem och vara några timmar och äta och kanske träffa ett husdjur eller andra syskon som är där men sen komma hem och sova hos föräldern som den har då sin ordinarie vecka hos. Men bor man längre bort så att det är struligt så kanske man får lägga in en hel dag då med övernattning även om det kommer mitt i veckan och så kan man tänka att det är nog bara en viss period och så kan man ju då även som du sa utnyttja tekniken och ha lite videosamtal då och då men då kanske man inte ska ha så att man i en timme går runt i hela huset eller lägenheten med kameran på och filmar personer som inte vill vara med utan att man Gör det lite kortare men så att man i alla fall får säga hej eller natt eller så. Mm. Och om vi ska gå in på don'ts då, alltså det som vi då inte rekommenderar att man gör. Då blir det någon slags anti det vi sa innan. Ni kan bara ta tvärtom. Eller så säga som så att, som jag sa innan, att man inte skulle ta det personligt. Så bli inte arg på ditt barn ifall den längtar. Säg inte bara, oh, måste du ringa din mamma igen nu eller oh, måste du hålla på så där. Alltså bli inte arg på någon som längtar efter någon. För det är ingenting att vara arg för. Det är lika mycket som att det inte är någonting som man behöver ta personligt eller bli ledsen för själv. Så bli inte arg. Nu tog du lite mitt där. Om du säger att man inte ska bli arg så kan jag väl säga att man inte liksom ska ta det som någon personlig kritik. Att ett barn längtar efter sin andra förälder till exempel. Eller vill till det andra Boendet för att det finns ett husdjur eller en bättre dator eller sådär. Utan försök ändå vara nöjd och leva ert liv och göra det bästa av er situation med ert utrymme och er ekonomi och så vidare. Och låt barnet längta. Det är liksom ingen fara att man längtar. Så man behöver inte må dåligt själv för att ett barn längtar. Mm. Och jag spinner vidare på vad man inte ska göra. Och jag tycker att det kan ligga en fara i ifall man försöker överkompensera. Ifall man då tänker, ah, har de en dator där då ska vi minst i minsann köpa en dator också. Och det kan ju vara snällt och fint att man liksom försöker lappa över det. Men jag tänker att försök inte göra det. Försök inte så här att ditt barn aldrig ska sakna eller ditt barn aldrig ska längta eller aldrig ha några jobbiga känslor för att det kommer att behöva de verktygen också framåt i livet att hantera att man har jobbiga känslor ibland så att försök att inte släta över eller att överkompensera. Ja, och jag tycker ju också då att man inte ska bara låtsas om som att längtan inte finns där. Det skulle ju vara ganska lätt liksom att bara ignorera barnets längtan utan då tycker jag nog att man ska respektera den och man kan identifiera den men sen så behöver man inte heller då som du sa överkompensera och jag tror inte heller att man ska följa bara barnets åsikt och vilja liksom att nu precis vill jag åka och hälsa på min mamma eller pappa utan då får man ju förklara att det kanske inte är möjligt skulle man hela tiden styras av barnen så tror jag inte att livet skulle funka så bra i en bonusfamilj utan de vuxna tror jag bäst kan ha hand om familjen och göra det bästa för barnen. Men man kan inte låta barnen bestämma allting. Nej, och det mår inte barnet bra av heller. Jag har läst att ifall ett barn, ett barn försöker styra, men får de styra för mycket så blir de nästan rädda. För att mm. de då känner de att, va? Har inte de vuxna koll här nu? Hur ska det gå liksom? Så. Ja, jag tror att det är en trygghet att ha föräldrar som vet vad de vill och då... Får man ju som föräldrar prata ihop säg då till exempel bonusföräldern och den biologiska föräldern om något barn visar väldigt stark längtan. Och då kan man ju också, tror jag, göra lite olika aktiviteter. Det är ju liksom inte att överkompensera men jag tror att ett barn kanske längtar mer om de märker att de sitter ensamma och ska göra någonting. Och istället för då för att sitta med sin mobil. Om man går ut och tar någon liten promenad bara eller gör någon aktivitet, spelar ett spel tillsammans så tror jag att de tankarna lättare försvinner. Mm. Så där var lite tips och tricks från oss och vi är ju inga experter som vi brukar säga utan vi utgår från vad vi har gjort i vår familj som har funkat och hur vi tänker runt vissa olika ämnen. Och nu har vi pratat mycket om barns längtan och saknad och lite om vuxna människors längtan och saknad så att vi kanske kommer att ha ett avsnitt till framöver som handlar om ungefär samma sak. Då går vi in på slutampen här och jag kom på att vi har faktiskt inte sagt någon haj om vi ska ha en haj hi och då börjar jag direkt med det som jag ska göra nu när vi har spelat in podd och det är att jag ska ut och åka skidor. Jag gillar ju mest att åka men nu ska jag åka lite längdskidor här på golfbanan där de har gjort spår. Så det kommer vara min haj för denna veckan. Vad är din veckas haj? Jag var inte involverad i det ens en gång. Utan din haj är när du ska åka iväg och göra någonting utan mig. Nej, det är bara att jag ska få åka skidor för att det är så ovanligt. Egentligen var det ju en haj när vi var ute och promenerade och pratade och hade så mysigt även om du blev kall. Men jag längtar lite efter att åka skidor. Okej, då säger jag att min haj är när du och Leif ska utåka skidor så jag kan få lite egen tid. För det var lite meningen med att komma hit. Det var ju att jag skulle bara få gå omkring och fisa ungefär. Och jag har inte kunnat fisa en enda gång. Ja, men då kommer du få ett helt hus så du kan gå in i varje rum och förorena. Det ska bli härligt. Men skämt åsido så tycker jag att min haj måste ha varit fortfarande de stunderna jag har med barnen runt köksbordet de har blivit så himla mysiga. Alla mina barn samlas i köket och är stora och bullriga och härliga och jag tycker det är mysigt och det är fortfarande min absoluta haj när mina barn skrattar och har det kul tillsammans. Då känner jag ändå att jag har gjort någonting bra. Jag har inte misslyckats helt bara för att jag har skilt mig från alla deras pappor. Det tycker jag att vi ska sätta i system och ha ännu mer. Jag tycker vi... Det ska vi sätta i system att skilja sig från ja, pappor. Jag, säger, ja. jag tycker vi är ganska bra ändå på att ha gemensamma middagar. Det kan ju vara svårt att få ihop alla olika tider och som sagt så är ju inte alla barn hos oss på heltid. Men jag gillar det också även när jag är tvungen ibland att vara i ett annat rum en stund så hör jag de härliga skratten från andra sidan väggen. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men att fjärta i en rum är härligt. Hej då! Ska jag verkligen ha med dig i podden? Vadå? Det är jag naturligt kan... att fjärta. Det är lika det. naturligt att fjärta som att längta efter någonting. Vi måste liksom vi måste sluta att pressa det naturliga. Rapa, fisa, längta, sakna, älska, hata. Allt är naturligt. Kan man längta efter att fisa alltså? Absolutely.